Друга книга Самуїла Розділ 22 І заспівав Давид до Господа того дня, як Господь врятував його з рук усіх ворогів його та з руки Саулової словами цієї пісні, і промовив Господь Моя скеля, моя твердиня, мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, до Нього прибігаю. Мій щит і ріг мого спасіння, моя твердиня і моє прибіжище, мій Спаситель, що від напасті рятує мене. Закличу до Всехвального Господа і визволюсь від ворогів моїх, бо оточили мене хвилі смерті. Пекельні річки настрашили мене, ланцюги шиолу обплутали мене передо мною тенета смерті. У моїй скорботі закликав я до Господа, і до Бога мого візвав я, і почув він із храму свого мій голос, і мій крик дійшов до Його вух. Задрижала і стряслася земля. Основи небес затремтіли, бо він. Закипів гнівом. Дим знявся у нього зніздер, і вогонь палаючий у нього з уст. Вугільним жаром запалало від нього. І схилив небеса, і зійшов. І чорна хмара під ногами у нього. І верхи на херовимі летів він, і мчав на крилах вітру. Огорнувся темнотою, мов наметом, чорними водами, густими хмарами». Відблиску, що перед ним запалало гаряче вугілля. Загримів з небес Господь, і Всевишній дав свій голос. І зіслав він свої стріли, і розсіяв їх, метнув блискавицею, і розігнав їх. І показались морські надра, і відкрились підвалини Всесвіту від погрози Господньої, від подову духу гніву Його. Простяг з висоти руку, взяв мене, витяг мене з вод великих. Врятував мене від ворога мого потужного, від ненависників моїх, сильніших за мене. Нападали вони на мене в день мого нещастя, але Господь став мені підпорою. Вивів він мене у простори. Він спас мене, бо я йому до вподоби. Воздав мені Господь за моєю справедливістю, згідно з чистотою рук моїх винагородив мене. Бо я зберіг путі Господні і беззаконням не відступив від мого Бога. Усі бо його присуди передо мною, і ухвал його я не цурався. Але був я досконалий перед ним і зберігав себе від гріха. Тож винагородив мене Господь за моєю справедливістю і за моєю чистотою перед Його очима. З милостивим ти милостивий, з досконалим ти досконалий, з чистим ти чистий, з хитруном ти обачний. Ти рятуєш народ смиренний, а очі гордих хилиш низько. бо Мій світильник, Господи мій Боже, що освітлюєш мою темряву. Завдяки тобі пробиваю я вал, завдяки моєму Богові перескакую мур. Шлях Божий досконалий. Слово Господнє випробуване вогнем. Він щит для всіх, що прибігають до нього. Хто ж бо Бог, окрім Господа, або хто скеля, опріч нашого Бога? Бог, кріпость моя сильна, робить мою дорогу бездоганною. Він зробив мої ноги бистрими, як ноги оленячі, і поставив мене на моїх височинах. Він навчив мої руки воювати і мої рамена напинати мідяного лука. Ти дав мені твій щит спасіння, і твоя опіка зробила мене великим. Ти зробив широкими під мною мої кроки, і стопи мої не захитались. Я переслідував моїх ворогів і нищив їх, і не повертавсь, поки не вигубив їх. Я зламав їх, розбив їх, і більш не встали вони, упали вони мені під ноги. Ти оперезав мене силою на і підбив під мене моїх противників. Ти обернув моїх ворогів до втечі і моїх ненависників порозганяв. Заблагали вони, та нікому було рятувати. Звернулись до Господа, та Він не відповів їм. Я порозкидав їх, як пил земний, мов грязюку на вулиці роздавив, розтоптав їх. Ти вирятував мене від чварів народу, поставив мене на чолі народів. Народ, що його я не знав, служить мені. Чужинці – Підлещувались мені, ледве почувши, послухавши мене. Чужинці, страхом пройняті, вийшли з своїх твердинь і тремтіли. Нехай живе Господь, і нехай буде благословенна моя скеля, нехай буде піднесений Бог, скеля мого спасіння. Бог, що дав мені помститися, що підбив під мене народи, ти визволив мене від ворогів моїх і вивищив мене над моїми ненависниками. Ти звільнив мене від насильника. Тим прославлятиму Тебе, Господи, в народах, співатиму імені Твоєму. Ти дав великі перемоги своєму цареві, зробив ласку своєму помазанникові, Давидові та його потомству навіки.